Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Suratul Nasr Suratul Nasr ni sura ya na kumi. ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameishusha sura hii kwa ikiwa na aya tatu ikiwa na maana ya kubashiriwa ushindi wa Uislamu Mwenyezi ntukufu mtukufu alimwambia wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha jaa nasrullahi wal utakapokuja ushindi wa Mwenyezi na kuiteka nchi ya maka kuifanya mamlaka ya Uislamu wara'itan-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja na ukaona watu wanaingia katika dini ya Mwenyezi makundi kwa makundi Fasabih bihamdi rabbika wakati huo msabihi mola wako kwa sifa zake kwa njia ya kumshukuru waastaghfiruhu na umtaki msamaha inahu kana tawwaba kwani yeye alivyo nimpokee wa tauba waja wake kwa hivyo usikupuke usikate tamaa mwenyezi Mungu ataitimiza dini yako ataitimiza dini yake chini ya mikono yako na munguzo wako na wafuasi wako kwa hivyo hii sura iliku, inaleta bishara kubwa ingawa kwa undani mwingine ilikuwa inaleta masikitiko kwani kama walivyosema wanaviona kwamba hii sura ilikuwa ikibashiria kumalizika muda wa uongozi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi kwa uhai wake mwanadamu ingawa uongozi wake unaendelea mpaka ya kumaliki lakini kwa uhai wake uliko hapa unaashiria kuwa unaamalizika subhanallahu alazim